Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hamdulillahi rabbil alamin, salatu e salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabi wa më nëntabiahum bi ihsan ila jomiddin. Allah në madhruar e falëndarojmë dhe vëtën për ti ndim dhe falë e kërkojmë, lavdata dhe bekimet Allah u qofshmi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin e ti shokët dhe të gjithë ata që jëndikin këtëru këderin ditë në fund të kësoj botë të ndëruar vlazer dhe motra gjithashtu, jemi sënte në takimin e par prej takimeve tonë në këtë kohën, këtë gjami. Dhe si kur që edhe një këtë sikël legjera tash, ka qenë vazhdimësi imbajtur në gjamin të këhojgja e kremë të avnik dhe tash më pasisht hapur gjamia jonë dhe në është dhenë hapsira e mundur që të vazhdoj më të utje këto, kemi vendosë që prej sonte gjithët shtune pas të mazë të akshamit, për dirisa është logaritja verore kohës të vazhdojmë me ligjeratat e përjavshme. E pastaj, kur të ndryshon koha, si kur që e deni, pastaj me logaritja dimrore, vazhdojmë në shala me ligjeratat pas jacis. Sët, apo sonte, të ndryshon koha, duha që të bëj një hyrje për gjithshme me disa detale normalisht që do të paraqij një cikël ligjëratash që do të vazhdojë më tutje inshallah. Nëse si musliman obligim parsor, do obligim themelor, e kemi që ta njohim atë që Ai çë na ka krijuar e kërkon peve. Obligim para kësaj nuk kemi. Të gjitha obligimet e tjera pastaj renditen në kët. Pra ndaj konsiderohet si pas mësimeve të Koranit dhe Sunetit Përgambëri s.a.s. Njeri suksesëm dhe ishpëtuar dhe fitimtar konsiderohet a i cili e ka njohur mir rolën e ti në këtë bot e ka njohur mir rrugën e ti që duhet të ndjek dhe je ka qëluar qëlimit për çka ka armë këtë bot Kja është e që ka në duhet Gjitha angazhim tjetër dhe gjitha përpjekje tjetër që nashman nga kja, do të na siel edhe dëmën këtë bot, edhe hidrim të Allahu të zaugjel, dhe gjitha ashtu do të na bën që në botën tjetër të dalim të deshtuar. Për të kuptuar drejtër në cini kësa që për po e them të nërua lezër, Allahu të bare këtala, e ka zbrit një surën Kur'an që ne se pako 7.10 herë në ditje lezojmë një sure që Allahu xhallahu ala do të thotë na ka mësuar se ajo është hapse surja Fatiha. Do ajo hap edhe kuptimet e duhura, ajo hap edhe rrugët e nevojshme, madje dietarët e kanë konsideruar edhe si lloj hapse të problemeve që balloçohet njeriu në jetën e kësaj bote. Para katër sure edhe një nga amrë e surës Fatiha është e shafia. Shëruse, nga se Përgambiris Asalim i kamësua rështabët e ti Se aja në qofë se Ledzoet dhe këndohet si duhet E shëran njeriun Nga qëfar dhe së mundje që e ka Por në qofë se padushim Shëqruat me përkushtime Kuptime me, kuptim, me kështumërat Por me gjithat, aja që duha të temë është hapse Hap kuptime Hap rukë të mbyllura Hap ura të rën ura Ngrit komunikim me së njerëzve Në qovë se ne kuptojmë drej surën fatiha E në këtë surë Të ndëruar Lazër dhe motra Allahu Gjellewala ka përmendur Një jet i cili Thash Se bashku me këtë surë lezohet 17 herë në ditje Spaku Mos lasëm për Namazët e tjera në file Që mund të ishtëm gjaditët dhe natës Ku pastaj me shtimin e në fileve Shtot edhe lezimi i kësaj sureje Allahu Gjellewala thot Ihdena siratën mustekim Në udhëza në rrugën e drejt E para kësaj Para këti udhëzimi Dhe para kësaj kërkesi për udhëzim I para prin një farlaj konfirmimi Para Allahu të zogjel E që i bjetën e ruar lezer Se nuk mund Të kërkojmë ndimin e Allahut E që i bjetën e ruar lezer Nuk mund të logaritim në përkrahin e Allahut Nuk mund të logaritim në mshiren dhe udhëzim në ti Në qëfse para prakesht Nuk i kemi kryrë disa konfirmime para prake para Allahut më nuar Do të tëtë me një fjalë Nuk ka udhëzim falë Nuk ka mshirë falë I bje që ti duesh para prakesht Të jeshtë në nivel në duor të përgjithsis Të konfirmimit të duor para Allahut që ta fitash Uzim në ti e për shfar konfirmim bëhet fjal dhe si e ja rrim në këtë nga se pa dushim udhëzimi është begatia me e madhe e njëriut dhe kjo udhëzim është si kurse e kam përmenur djetarët shumë loje mund të përfjet në dy loje kryesora udhëzim drejt rrugës së duhur dhe udhëzim brenda rrugës së duhur Ka shumë njerëz që janë të udhëzuar drejt rrugës, por nuk do të thotë se janë të udhëzuar dhe brenda rrugës. Që nuk kupton se ti për shemb mund ta kesh të ditur të njohur se ajo që ti duhet është në Prishtinë. Do dyçani i kërkuar vendi i caktuar spitali nevojshëm është më tepër është Prishtinë. Kjo është udhzim apo Drejtë rrugës Në të po edin ka duhet me shku Mirë po Udhëzimi branda rrugës Pastaj mund që me Ta humb arritjen tek Udhëzimi drejtë rrugës Që i bia Se te edin se si duhet me shku në Prishtin Mirë po kur të nisës me shku në Prishtin I bjen rrugës komplet të kondërt A të garanton kjo arritjen qëllim Pa dushim se jo tek e ditsë po duhet të më shkoj në Prishtinë, por vetë dia nuk mjafton. Duhet më njoft edhe rrugën që çon drejt Prishtinë. Kjo është thëja jonë. Kështera që skuhet ta një edhe të, të angazhohet me çdo individ. Për këtë arsye sot dietari i njohur Ibn Kemal Jozi rahimullah thotë se shumica e njerëzve janë të pautuar rreth disa vlerave dhe janë të pautuar rreth disa anti-vlerave. A rrët cilë e vlerave janë të pajtuar njërzit? A ka njërin në bot i cili nuk e dënë drejtsin? Nuk ka. Ma di edhe ata që e ushtrujnë pa drejtsin, i thënë drejtsin. Përshka kësa është vlerë e pranuar njërzore. është vlerë e pranuar njërzore drejtsia. Krajt njërët e sënënë drejtsin. A ka ndodhë dhe njëherë që ndë një njëri të thot të thot se bujaria është vlerë njërzore është e dëmshre për njërzimin duhet të luftohet kur a i mund tjetë kopratës por nuk mund të thot bujaris që nuk është vlerë gjithashtu për shambull mshiren është vlerë njërzore mshira a po A ka njëri në bot i cili Nuk ka dëshirë të mshirohet Ska Ose e kundërshtën mshiren Thatë na duhet të luftoj mshiren Na duhet më selojnë Kërku në ven mshires Se mshiren a bëndam A ka kështë një kështë që thëtë Për dirë se e thëtë veti njëri nuk ka optar A ne këtë e mbërët përgjithshme Që njërë janë tonifikuar rëthyre A po edhe e kundër ta Një njëri për shemë Në bot, a ka mundë Vrasë se njerëzit pa fajshim thonë se kjo është punë e mirë, duhet, përhapet, nga duhet të përhapet, na duhet angazhimi sa të mundëm prapë këtë punë, apo kështu? S'ka njëri me që më bëjt që mboj thotë kështu. Pavarësisht, a ka feja, s'ka fe. Dërnëëjë qoku të vraston njerëzit pa fajshim, kur kush nuk e pranon botë, se është antivlerë njerëzore. Hajnin mashtrimin ekstra me radhën. Andaj në konceptet përgjithshme të vlerave dhe antivlerave njerëzit janë të pajituar. Dhe kjo është udhëzimi drejt rrugës Mirë po, kërës fillan zbërthimi i detajzuar i drejtsis Edhe i mirësis, edhe i bujaris Apo dhe i padrejtsis, dhe i vrasë e kështu mërat E këtu pas taj fillojnë divergjenset e shumë të njerëzve Kujo gjith mund të tunja qëllojnë Kujo gjith mund të gjith, ja qëllojnë Që ka drejtsia, që ka nuk drejtsia Që ka është e mira, që ka është e keqa Që ka është bujaria, që ka � Andaj për njëve si musliman është marënësi që pasi ta kemi njërë se duhet të jemi të drejt, ta njëjmë edhe si duhet të jemi të drejt Pasi ta kemi njërë se duhet të jemi bujarë, ta njëjmë si duhet të jemi bujarë Pasi ta njëjmë se padrëtësia është keqe, të keqë, ta njëjmë se si është padrëtësia, si duke që mështë dëbëjmë i pjesësaj Andaj surja fatja këtë nëmsën që mështë të bëhem i nga ata që si përfacisht në gjyrosëmi me vlera, ndërsa pastaj praktikisht i rënojmë ato. Përshamu të themi se na muslimani imi drejt, e pastaj praktikisht me zveti e ushtojmë pa drejtsim. A është kënë regull? E ti kur thu i dina sëratër më sëkim, në surën fati, ha, ja, ti nga Allah u gjellora kërkën të dyjat, edhe me të botë të dashur drejtsim, por dhe me të mësu që që i bjenë me kuni drejtë. Ti kur thua i hdina sëratën mëstekim, ti nga lau Gjellewala i thua se unë e dua bujarin, pa du që ti arab me mësu që shqibjen me kumbujam. Ti kur thua o zat i hdina sëratën mëstekim, fatiha, o zat ma bënd të dashur mëshiren dhe ma bërë të uretur agresioni dhe ashpërsin, kur ti kështu nga lau lutësh, krasaj të ka lau të i kërkon që lau me të mësu që ka mëshira e që ka është ashpërsia dhe dhuna. Këtu nga mësëra lau G Po thash këtë nuk mund të arrim në qovëse nuk i kemi konfirmimit e duhra. Ti mund të të gjëllaut sa duhsh i të nësratër mështëkim, dërsa konfirmimin në nëshkrimin e një marveshje me allon, ala se ke bua për të. Për marit u zimin, për marit tërke që po e themi, e detalet e tira të shumë ta që kanë të bëjmë me këtë u zim që po flasim për të. Cilë është këtë konfirmim? Kjo është i jakën e abudua, i jakën e stajë. Kjo është konfirmimi i parë në Kurani. Kjo është marveshja e parë që e silë Kurani para rabëve të Zotit, që të bëhet me styre me Zotit. Nga se, surja fatë e dhe është të hapse. I hapë raportet me Allahën, i hapë raportet me njerëzit, i hapë dhe i zidhë problemet. E kështë më ratë. Kësure që ka thath? Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahmanir Rahim Malik ja umidin Kjo është pjesë Allahut Apo Kjo është pjesë që i takon Allahut Allahut i takon i tër falendrimi Aja është I gjithë mshirshme dhe mëshiruese Aja është sëndu se dhe gjyka Si i ditë si gjykimit Këtu Allahu gjallë vola i ka ja pranove ti, s'ja pranove ti, këto të ka lau nuk humbin. Për shambull, dëshrej që kjo hyri më rëndësi që të futemi në tem. Në qovë se të gjithë njerëzit në bot, kjo së në dohë, po po thëmë kushtimesh sa me kuptu. Në qovë se të gjithë njerëzit në bot, vendosin kështu, miren vesh njerëzit, me zveti e thonë qëra. Na po vendosim që pejsat, pejsat e një vjetë me rarë, asë kush në tokë mësë dëgabën Allahot me i thonë faliminderit. Apo? Nuk po dojnë a me kënë mirënjohën dhe Allahot. A e humbë kja meritin e Allahot për qenë mirënjohën dhe farenderuasë? Absolutisht. Nga sëllohë këtë nga ka thonë, për shambullë, ta këthejmë një rafin njërzorën. Një njëri meriton mirënjohëja, ka bo mirë, Një njëri ka bo punë të mira, ka kontribu për të mirë, i ka kontribu njërzimit. Por njërzit, njërzit me mashtrimë ndodhë, me akuzëa, me shpifja, por ndodhë që ta këthejnë të kontrëzënë, mështë jenë mirë njëzë. Sënë, ja, jo që s'na kebo mirë, po keqë n'na kebo. Edhe organizohen që kështë të shpallit. A dëmtohet që e njëri? Po dëmtohet. Jo për të ka lahë. Ponë rrugën e rzur dëmtohet apo nga se nuk e merr pozicionin e fituar të njerëzit e para, e dytë fillon të shohat, ofendohet, fyhet padrejtisht, por shkaqse njerëz nuk dinë. Fillon kështu don si njëri dëmtohet. Në çoftë, për shembull, i hum mirënjue nga njerëza. Por çoftë njerëzit nuk janë Allahu i falendërues, a hub diçka Allahu? Kurrgjë. Absolutisht. Në çoftë Allahu është Ar-Rahmani Ar-Rahim i gjithçish me mëshkëruesi. Në çopse më njëri tjonë do thonë ja rab o Zot jon, nuk po na duhet rahmeti yt mo. Boll na kimshëru, falemi në respektje, rahmet mos po kim çhemë na don. A dëmton kia rahmetin Allahu te Zot xhel? Kush dëmton kët rast? Njeri dëmtohet. Dua të them edhe Malik Ju jo Omidin. Në çopse njëri thotë ju e doni Allahun, juve Allahu do të gjykon. A keni os Zotin ju? Ai të gjykon juve. A i lety vet ju e pse i një falë, pse se një falë, a këni nginu, unë e zdua Allah me më, më gjyku mu. Apo, nuk, nuk dhe mu falë, pinë alkohol, bëmë punë qia, zdo më agjeru, pësa bëjmë këtë punë, pësa unë e s'ko me donë në gëri para lautë, që su unë e zdalë para ti në apo. Allah ka unë tiki me dalë para ti dhe a e është gjyka të sëtë. Po, kësë zdo në me dalë, a më varët dëshirë e njërit, a komë jo? po, më ki mu gjyku para laot më nuar. Ande këto trija, që i tse kam fillim, i pranej robi, si pranej robi, i pëlqejo robi, si pëlqejo robi, i konfirmojnë, si konfirmojnë, ato i takojnë Allah gjenë levala, dhe gjithë më i kanë takuar, dhe gjithë më kam i taku. A, është të qarë? Nën, këtë këtë fillim, s'ka konfirmim. Këtë këtë fillim, kanë njohet Allah, dash me njohet Allah në kush është, këja është, Skonë në shkën marveshje. E ku fillan marveshja? Të i jake na abudua i jake në stajin. Kja është konfirmimi. Apo? E qka themi ne para laut, kërë themi i jake na abudua i jake në stajin, që kja është aja që është thelbi hyrës i të gjitha temëve tona që duhet i kumë të mbrejtë. Të nërru, Lazër, Na jemi duke u thuë për të ka Allahu Gjallaj Gjallahu Këtë e kemi përmenë gjithë më dhe e di njerëzit ato Djetar një orë Ibn Gjauzi Ibn Gjauzi Rahimullah E ka një liber është për ty dhe në shqipë Gjëtia e mendime dhe Atyë thët Ibn Gjauzi kështo Të gjitha rrugët e kësoj bote Kalohen me këmbë Përveq rrugës drejtë Allahut ka luat me një gjëmtyr tjetër aja është zamra tëka Allahu nuk shkot në kom as me ker as me arre plan tëka Allahu gjallewala shkot me zamr përndaj Allahu gjallewala e ka përmanur këtë duke thën jau me lajen fa umalun wala banun illa men et Allah bi kalbin selim a dit nuk bëndobi as pasurija, as djamta, as fëqia autoriteti, as fisja, as azë bën dobi kusht i vjen Allahut i vjen uard me çka uard bi qalbin salim me zemër të pastër apo kush uard me zemër të pastër te kallaçja ka e te valla ato e kësaj zemre për ta kryer rolin e duhur për ballti konfirmimin se pse përmenda këtë zemër se konfirmimi që i themi Allahut iyyake nabudu iyyake nasta'in është me zemër zë Allahut dhe kjo zemër për ta luajtur këtë Rallë që i duhet Dhe për ta zbatuar marveshën që i duhet I duhet dy gjëral Kështu të ardhëm diri të kjo pik Apo Bëhet fjallë për udhëzim të duhur Që në në vëjitet rëndësia këti udhëzimi Bëhet fjallë për një konfirmim dhe marveshë Që i paraprin shpërblimit me udhëzim Dhe bëhet fjallë për një gjymëtyr Që aja bën marveshën me Allahun e këptut Dhe But fyall për dy gjëra kryesore që i duhen kësaj gjymtyre për ta luajtur rolin e duhur për bosën marrveshje. A kuptu e kuptuat deri këtu? Shumë më qartë. Mirë, çka i duhet kësaj zemrë pra? Dietorët kanë përmendur se një njerëz për të qenë i udhëzuar si duhet në atë kuptimin që tjetë Rabb Rabb i miri i Allahut që të ndjek nësin e Allahot, që të aluan rolën e durën këtë bot, si pas nësi sa Allahot. Një rap që dhe me konë i mirë për rap të Allahot, një rap që dhe me konë si kurse e kamësu Allahot, apo i mirë, i dëbeshëm, i mëshërshëm, a i që falë, e kështë më ratë. Nuk kam mundësi të bënë këtë. Përvesën qovë se e e realizën këtë marveshje. E kjo marveshje është e kurzuar me dy pika që janë forcat e besimtarit. Cëla është forca e jote që të mban stabil në rrugën e zotit, që gjithë mund t'i përmbash marveshës i duhet, cëla është e që kënivë në duhet. A është e vërtetë se dëpsohemi? E vërtetë është. A është e vërtetë se plëkshtohemi? E vërtetë është. A është e vërtetë se ndodhë nga njerët e devijojmë? Ju unë të ajë, së përdu me bëjmëla, po si A është e vërtet nga njerë të punojmë në të kundër të nësaj që Allah ka kërku? Po ndodhë. Pse? Pse humë forëca e duhe restabilitetit dhe që dushmërisë. E qëfar forëca na duhet? Edhe këto janë përmenur. Ta është kjo është yri përgjithshme. Ka përstritje, po, na duhet ndo mëzdo konfirmimet. Djetarët e kam përmenë se forëcat që i duhet në besimtarit dhe besimtarës për të vazhduar mëtutje para poshtë pa dhevijuar pa lejthitër pa punuar kundër të nasaj që Allah ka kërku pe ti i duen dy forësa që e mojnë stabil forës e parë i kanë thonë djetarët kuva ilmije forësa e dijes që ka? forësa e dijes dhe dy tës i kanë thonë kuva amelije forësa e praktikës dhe e synimit që tonë që se i kuptojmë drejt Korës këna me gabo Sa ma te për imi të pajisur Me këto dy forca Aqma qëndrushme stabil jemi Dhe aqma konstruktiv Dhe aqma rapt mirë të allat jemi Sa të na mungojnë këto Gjithë mund rezikohem me gabim Ma dje me gabimet më dha Që nësirin pasoje edhe njëve Edhe muslimane Të nërua lezer e kem përmendisë se hera Nuk është erasishme që në kuadrë të mira ajetëve në Kur'an që janë, dhe në kuadrë të vjetë rasureve në Kur'an, dhe në kuadrë të cindra tregimeve në Kur'an, dhe në kuadrë të cindra madje mira dispozitave dhe reglove në Kur'an, nuk është erasyshme që në kuadrë të gjitha këtyre, të përzidhët fjore e këra, tjetë hyrje e shpalës në toë kapëtën. Nuk është kjera fësishma? Ledzo. Dija. Dija forëca e dijes është më se e rëndësishme. Nga se nuk ka armik ma i madhë për muslimonin se i njeronca. Se puna me hamendje, se puna me tekit e ti, se të vepruarit me qefet e ti, se të vepruarit me emosionit e ti, e uforinit e ti, e kështë me rada përë. Mes po na bëdon me kuptunë, këtë dim që dija është e mirë, edhe deturia është vlerë mbar njerëzore. A ka njërin burr që nuk nuk ka qejf, më thoni dihshëm? S'ka. Ai mund të, të më thonë, mund të thonë jo burra se jam nga modestia, por ju jo pse nuk i pëlqen deturia? Andaj Ali radhiyallahu anhu ka thonë, mjaftan vlerë për deturin se e pretendojnë atë që nuk e kanë. Këtë kanë qëfë me pasë. Me ka qejf me poshtë. Mjafton me katërsa dia vlefshme se dha ata që nuk e kanë ka qejf me poshtë e mjaftën shëmë të e shmëri për i një ronësën, së da ta që e kanë thëmë se kemë na. Na dim ka pak. E po? Përëndaj, si vlere për gjithë shme, krejt një është të dojnë. Mirë, po, kur të fuëtëm i në detale, në thamë, udhëzimi drejt dijes dhe udhëzimi brenda, brenda dijes. E që fa diturije i duhet një besimtare dhe besimtare e, ja? që t'i përmbanë konfirmimit të dhenë Allahut për adhurim dhe pasaj t'a meritojnë udhëzimin, nuk ka udhëzim pa dhije. Njëriju i cili, monën menë këtë, njëriju i cili nuk e jep mundin nga veti ati, për t'u pajisë me diturin e dorë që ati duhet për punët e ti, kë njëri nuk ka kredit e kalomën udhëzimën, zata përto. E kuptu? E kuptu? Këj bje si kurse, për shembul, një njëri cili nuk është martu fare, a se kondjet më martu, thot, o Allah, furnizome pasar së të harit, pe i ka. Pe i ka ta me ta, pe i qili zbindhë mija. Ose njëri cili nuk punan, nuk angazhohet për punë, rrënë këm krysh të shpijatitët, o Allah, furnizome një shpijatë mirë. A i përgjitë Allah Gjellevala? Nuk i përgjitë, pse? Pse? Nga se para kësaj duhet me e konfirmu praktikisht se të përnime e ki kërkesën. E ki përnime e kërkesën. E përnime e kam kërkesën kur? Kur unë mundonë. Për pjekën e dhe mundin tërë. E atëri dhe më laot uzzam. Pra ndaj. Ne duhet që të pajisim me forëcën edijës. Që pastaj të kemi kredit e ka lajë manuar kër i themi o oh, Allah në uzzam. Nga se uzzim për neve është shumë vendim tërë. Une i kam marë mjetit e duhra, i kam dërmarë masit e duhra për dhije. Ato qka duhet me ditë kompyt, që më interesu, më kanë të regu haqëllarat, dhjetarës i si duhet t'ja bëj, andë jo zëtë, këtë dhije që e komarë më bëzim, mës dhe vjej. Ti ki kredit e ka lau për me li pëzimin. E kjo dhije që poflasë për te, kjo forë se dhije shka nën kuptan. Këtu janë tituj të përgjithë shumë, të nëruar lëzër dhe motra që du mi i përmend. Forët se e dies, e ka përmend Ibn Kaimi Rahimullah, përshim në vetë nësaj 5 elemente. Që ka, 5 gjera, të kpike e parë, që kur thua, ih, dina së ratë në mustekim. Apo, t'esh i sigur në përkrajnë Allah të mëlluar. Kjo regullizotit, kjo shkuptimi dhe të i thesi ti. Andaj, këto 5 gjera, në duhen, dikujt më shumë e dikujt më pak varësisht nga niveli, nga përgjesia dhe nga kompetencat. Por nuk përjashtuat nga kjo as ti musliman. Çka përfshin në vetën e saj forca e dijes, na vijnë forcë, n'asht për para. Mos me llo më radh, forca e dijes. Wallahi në atë moment një musliman që nuk ka dije, madje edhe për gjrat për gjatë Nuk po kam dashin me i thon thjesht atë fjes se në fund tonë s'ka kurrë thjesht, këtë është e rëndësishme dhe e madhe. Po dua të kem raport me disa tjera, ndoshta pak, ma, ma pak dhije, më pak e rëndësishme. Edhe atën që s'ka dije mund të më bëj gabim të madh. A dëni më ushtin një shembull, para se të vij mi kallzuk të pazyrë? Çe. Çfarë pasoi amund me sjell, mungesa e forcës së dijes. Në një nga Rasët që kanë ndonë kone pejgamberi S.A.S. është plagosë një sahabi pejgamberi S.A.S. Një sahabi Muhammeza është plagosë dhe ka marë plaga të rënda dhe qëfar kanë ndodhë? Më në gjestë kur është gjuar është gjuar dhe të tëtë i papasër në kuptin fetarë ka në i morë gusën, mula mjo plagë të erana i ka që i në përduruj kësë është diqka pun apo për punëve madhore, si kërës është besimin e Allahën e e Koranën e është të mëratë. I ka pëtë shokët e ti për rrathë dhe u ka thënë, o, vlazën të mi, unë e kam dhimë noja, vëllaj si për qesë ujnë këtu, për më dhjekë si në shpirë që të imë të na. Zgudzemi për dorë ujnë. Qëka ju më në menja bratë, marë të emumë, të emumë, mu pastru me dhejë. Dhe tëtë të forma e të em Zavënsim i ujt Kër s'ka ujt me dhej Marëm abdes ose gusëm A ban me martë e mum Këto një asë ban Ujt ka sa dush Plak, plak, dhem Pari të ladut me dhim të sabër Apo, edhe Laju Njëri që ka pas me bo shuk të pëjtën laju Ash la dhe ka vdik I është përkjecu gjendja Plagët janë rrit Gjagder dhe është tu Udik njëri antë. Si pasu e qka fit Si pasoi që u la njëri, po tutmulo. Në rregull, këta shokët e tij, se morën këto shumë tragjike apo. Nga i tham la, ju, lau, njëri, të lau 10 herë, më saktim të lë ato dek. Apo fjalori për det shumë i neve apo. Allahu ka caktuar me dek, alhamdulillah. Hamdullahu hamdullah, dek. Tu tu lau, tu tu krijuun Allahu asojal. Ky është perceptimi shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çë një thuaj tyra është më mirë se ke të na çtofton. Tuhet të kuptoni drejt çtofton ata. Gjashtëpunë ka emrin i morëm hajgara. I morëm saman anë sikë punë. Hajr inshallah. A e kuptoni? Edheturia të mundson të kuptuo asht. Hajr inshallah, au duhet dikujt më kallëzuse ti ke buj fajt më dhatë. Që s'tu pega mëson më bon ndër. Çka thon këta njerëz të vjetë? I thon laju se ko u Regulli fetarë thëtë, kur ka ujë, s'ka temëm, qka, qka keqë bënë në këta përton? Si regullë, mirë, po gabuan praktikë. E mirë, shkun i kazun për pegamberi s.a.s. Ta shune po e këthejnë situatë të për disëmëri shtonë, apo po dalë pak nga përkufizimi i tekstit. Para më ndërni në shkut e këpërës në këpërës në këpërës në këpërës në këpërës në këpërës në këpërës Vla ju një muslimar është plagua së rënë luft Po, pa të lazë mu la I tham la ju dhe diq Ta është për po shambull Qka prit një për pegamersë me thonë Hamdullila që i kam kësi bura në mëtën Që se ka guale deset gusul A thaj shu pegamersë Ose lhamdullila që i kam kësi shuk Që si shunë penë fje dhe kur Dut me dik dikur së të asë Se lë shunë fje në kur A thaj shu pegamersë A po du me di që shta Që është tha, Mohamed Ersan? Tha dhe qka që kur se kështon apë tëmë, subhanallah. Shumë interesant. Adë situata shumë madhështira nuk tha që është apë tëmë. E unë edhe të të ashtë qështë duhet të me kuptu? A, a kuptani situatën ku ka qenë? Ajë që është e më shershëm. Ajë që dikush kër i tha vdekja kofën me ty, e tha dhe me ty, që i ka që? Çunqë ju shumë i butë ishte, shumë i mëshirshëm ishte. Në këtë situatë kur rrezikuai dia dhe kur keq përdorri dia dhe s'të pasoja muslimanëve, se dgjëni. Ai i retinë mu me marr kish me vdekje, mos e kish kundali kët. Ma caktim te Allahu duke thënë se ke sh problem kët pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Apo e thani fjalë që vallahi Unë e sartë të kujtojshë që ditë në. Nuk me jala me kuptu, pëse bash që shtu u përgjegjë aftër? Për një rast që ka pas me dhjetë e rast e tira s'ka thonë që shtu. Tha kateluhu katelahumullah. Tha evrambre Allah i vravta ta. Subhanallah. Që shtu thë pegamër sotë. E qëka i bunë këta këti muslimoni? Qërtë kje që e bunë këta këti në aftër? Qëka i thënë? Thanë, la jo burë, se që kemi bërë, se këti me la, bërë se kemi më la. Qka i thanë përveç asaj që Kur'ani e thëtë? Kurgja. Qka i thanë përveç asaj që Suneti e thëtë? Kurgja. Pasoja që i përjetoj që njëri. A eshin këta që vendasëm? Ju, ja kështë saktu Allah për para kur ka me dhej që njëri. Dhe Allah i Bilaj te jemë me për marë. Mërë e hiqë për se për e gdhinë kështë me dhej që njëri. Allah Mirë, për këtë aspekt të besimit e Amor parasysh, pejga mirë, e që kjo më rëndësi Këtë aspekt e Amor parasysh Me thonë, caktimi Allah Bura të të rërëm, më zbani që veç Caktimi Allah, a tha që thonë Shikoni që ka tha Evran, e konsideroj vrasje Për gjigje nga bim Që sonal të qaj Kur punuat pa dhije Tha evran E lame që ka që Sa Allahu Allahu i vrafut. Valla mi bind në rrugë çata njerëz që kanë pretenduar që, pre që do kishin pranu kish pranu më pranuar çfarë do lej dënimi. Me riep, il kur miu riep, miu thikom të durt. Kishin më pranuar veçan doa mos me pejgamberin sallallahu alajhi. Adhën çka më thonë, më thonë Muhamedi sallallahu te vrafut. Edhe pse në fund i amnestoi pejgamberi sallallahu alajhi. Në fond, jam nëstoj, nuk është e ka që i është po. Por në moment, deshti të atërëganë një mësim të madhë. Se, kur bje fjalla për forcën e dies, nuk bëtë hajgara pëta. Dhe përsa të, të zbënë hajgara. Po, që kërë këni pasë pejgamberin sotëm që t'je bakë më larkë? Apo? Pëse nuk e vete pejgamberin sotëm? Pëse nuk e mëre parasysh pasojat? Nëse ka mundë si mushtus munja ka mundësi me dek njëri, po e more parasysh veç punë në mirë, mirë mula, po veç që kjo punë në mirë, a si e të pasoja, për spekëshirë pak që ka na... E që kjo është forëca dijes. Forëca dijes e silla, i merë parasysh të gjitha rëthanat, para që të aktivizuat forëca e praktikës edhe e vullnetë të të të të. Që kjo më rëndësia të të të. Nuk e këshu veç një aspekt, së kërsohat sejka edhe para do dite, para ta që ka nështë e pejgamberi sasë nëndëm. Edhe aditë i Abdullah ibn Amr ibn Asit, i cili ka gjëru gjithë ditën edhe është falë gjithë natën. Qa ka bu kënjëri? Gjithë ditën kanë gjinu, ditë për ditë. Si ka bu iftarë, Allahu Ekber, dinë sa pa u falë. Që, që të e ka bu, Abdullah ibn Amr ibn Asit. Baba i tje ka pa ditë në gjëgjë. Për i badet Se gjyqë atër kush u konë gjyqëtar Muhammed e së Para mëndoj e ka qitë djali në gjyqë Pse për falet, subhanallah Në tërësankë të sahabë E pëse e ka qitë në gjyqë Pse me namazin e ti Që në këtë di në lëz njërë Që kjo është forës e diës Të kompletan, nuk lënë me konë Gjysmak, mështë me një aspekt Ka së sinar në vëqë për një punë Këtë du një e pa ditin gjëgj djallin e vetë. Pse? Pse ajme namazin e ti, ajme agjerimin e ti, nuk i krynë të obligimet bashkëtore të dajgruas. Sëpë me folën musmanë për obligimet bashkëtore të dukët hajgara e sapët. Apo? Baba i ti, a Amr i Ben Asin, nga asab të mdhaj, që ndorë në ti, Allahu e ka qëtëru e gjiptin. Që ka qëfar burë rëkonë, Por um jo jo jo e ka paqë djali vet, spikrim ligjimin e De Gruës, jo për shkak se po rri me shokë devo natën, jo për shkak se po shetit shumë udha, jo për shkak se po rrinë po, jo për kët punë. Pse po falet të stihjesh më follih, ti do bësh ti rafter. Ku shkoi tek pejgamberi sa sallam, shikonin gjyqtar po dalin babë bir. Para më nuk e ka babë bir në gjyq. Te Muhamedi sa sallam. Pse Pse baba për kjë për falet shumë, e kjë për dhëtë, ja Resulallah, s'moj për jaboq e shtapën. Nuk mëj për falen e. Nuk mëj, nuk mëj për nxinu, ja Resulallah, nuk mëj. Subhanallah, e ka, e ka, e ka dasht i badetin ma shumë se bukën. S'moj më nejt për i badet. Qërgjy këj pe i gamberi sasallem, që kjo e mërën sjetër? Kush e ka mësu Abdullah i bën Amr i bën Asin, që duhet me nxinu edhe më falë Kështë e ka mësu? E ka mësu që kjoj gjyçtari, që që kjoj Muhambezëm e ka mësu. Po a e kështë e mësu bashkë që shtu mjabon, të e këqyrim tash në gjëgj. Tash në gjëgj për e këqyrim, a e ka mësu që shtu. Pegambezëm i ka mësu mu më falem më në gjinu, i ka mësu e vërtet është. Po i ka mësu edhe mi, mi këqyri obligimet bashërëtore, edhe mi këqyri obligimet shëqërora, edhe fshinësore, edhe shtetënore në momenti ku një pasarë si ti, një nëzën si ti, i kështë e përkufizu kretë fuqit dhe forësit e ti, veç me një badat, duke lënë onash obligimet e tjera, e gjykoj pega mërësam. Edhepse bëje fjolë për namazë dhe pragjërim. A jeni të kuptu për çka hu bëhet fjolë? Nuk ju olin të pega mërësam. Me thonë, ha e se gruës i bëhet qarë Allah, gruëhe sopër. Epo, e, plët, e... e në në qmoj punë e gruës. Gjemi për shemb dikush mi ka gju grua se ti se vnohem, mos u mërzit se vnohem për shemb, ata muslimanë et devat që mradithën e burrit që ka kapur. Apo çështet e pejgamberi alay salam, kushra ka burrës ke burr. Prandaj ne kemi luaj me kuptu drejt llofit njëri se ja kemë ja ja ja, ja kemë shëmtuar dhe biografinë dhe dhe historinë dhe me sillet e pandërgjeshme që muslimanët i bojnë gjithë këtë. Qërë i këj burë me qëkërë, qërë me qëkërë. I tha zbonë që shtu me ava apëtë. Zbonë unë e ngjinoj ditë për ditë. Jo ka unë Pi dit të honë e tejte. Pitë të redet ditë dhe në tetë ja këthej. Se dytë, apo katër javë i ka mujë, të honë e tejte i bjënë tetë. Parame na, jo gjysë, apo? Po ma shumë se një tretë në cënë gajapëtë. Tetë ditë, balë, balë. Ya Rasulullah inilastati, neajë unë më ya Rasulullah t'u vë dre para vallajtash po shtyhet me pejgamberin po ngjine po më shumë jo më zgjine më shumë. Mi pa dikush qysh me të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam armëki dinit qysh po lënijën me ngjinuaftë. Apo? S'po lënijën me, li e mënyrë me xinu. Po spëllomën xinu se t'u xinuos po mund të më ndaj grusti. Që ata as po lëmojnë xinu. Sa ya Rasul ne moj Tha, shtoj dhe tri dit gjatë mujtë afëm. Dëmët dit, po. Jënë i lesë të ti, jërë, sërë Allah. Unë e mëjë më lojë, mëjë më shumë. Tha, sumë johë ja, men, u eftër johë ja, men, s'ka më kompromisë. Irofonatë. Një dit në gjina, një dit bë njëftarë. Mësë në gjina. Që i bjenë, 50-50. Apo? Se një ditë punit ju i bjenë, 50% në gjina, 50% mësë në gjina. Një ditë ruaje fortën problemet e tjera atë. Edhe tha, "Volatezit, sigurisht se i bien gjykatësim me çka ke. U krymo, mos tani zonën për asnjë ditë mo. Tu ushty pri badat. Erd puna te namazin natës, që s'ka i bëdat më mirë. Natën u fol, para i folë gjithë natën. Edha ti po shtyën. Pejgamberi i Allahit i tha, "Faloni gjatën." Faloj çikaç, faloj çikaç. Natën kët ai tha, "Unë e moj, shtyje me ta." Po shtyhet për namaz natës me kan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po kush të kam mësuam u falnot në vllaftën. Po të kam mësuam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo? Pa po ke pas mundsi mës me marr vesh mësimet e tij, po ajo pat po të kallzon që kesh më ke marrësh se kur të kum dhon që ç'shto ç'shtoj kom pas për çellëm. Ja për mirëson? Prandaj i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, falo sikur se Davudi alaihissalam. Edhe mos gabon më shtu më. U kri punon pjesën e parë, falu, flej, pastaj, falu, pastaj, flej, pastaj, falu. A me ju mësë me më flejt e që, s'ko kështu. Mirë po, këtë ders, Abdullah i bën Amr i bën Asi, se merë kje vështë aty, a i u nëshrua veç për shkak të autoritetit për i gamberi sallë salëm, ju më pëse u bindë, në të kuptim se, s'më kemë më mërë është, pëse për më nalë për i badetit, Mas në shtatë një 60 vjetë, gjashtë dekada ndoshta po dhan kanë kalu. Udeq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e Udeka Mar ibn Ose yndeka Tabur Umet Abdullah ibn ibn Amari ibn Ose. Nçat rrugë që jam së pejgamber sa. Po tash edhe në rrethona që sikish paramendu Abdullah eçi vin atë rrethona. Ai kujtë që jetë është i ri, i fort, i lir, se paramendekë që smush në herë e plakosh, në herë apo ç'kjo është si mer para rrethonat. S'më e ke tani më gjundit për vetë. S'më e ke. Më ngjinu në deponitë u botë më. Po i vi ke keq më prish marrveshën që ke dhon pejgamberit sallallahu alajhi. S'më e ke mu faltash natos ose u fol për para, u lall s'më e ke. Se paramenu, se ke shpara mënu ose mund të më ploq në hera atë. Edhe vajtej ke në mes në shokëve të tij thëke, ja lejteni qabil të ruksat erresulillah. A te ke shangu në vakt pejgamberesam, tash shka me hija këta. Apo E për mos më thon tek kisha ngu e tek kisha bo na duhet forca e dijes atë që nën në kupton këto pe azyra që i kapurani, Ibn Qayyim rahimullah çka janë këto pe azyra çka për bain forcën e dijes e ushtin dijen me forcë të vazhdueshme të gjithë mund me të më stabilë të qëndrueshëm cela janë këto pesë e para thot Ibn Qayyim rahimullah niyya Allahut manduar Kjo është teme gotë e teme madhe veç po du mi o thonë shumë shkurë temeshtë të në rola zërët Ju që ditë një këherë qështë pejga mërë somi ka bërë dësjelje qështë ka mu qështë njëri me bërë për shambu për shambu në medinë o kënë njëri ka posam Abdullah i bën Seluli që të ka posam kjo ka që njërë si koka e po thëm koka e nga të rëstarve problemeve, trazireve, që i ka bu në medine kunder pegamberi s.a.s. Vesh, po du më johë thonë tri sene, që ka i ka bu kjo, ditë për ditë pegamberi s.a.m. Jo një ditë, dhatë vjetë në radhë, ja ka bu që shtua. Me në rast i ka thonë, të rashë e qenin të një të hanë qenit të jopë të. Kune i ka thonë qenë? Kune? Muhammedis s.a.s. Na të kuptim, je ordhë, bargs brauzort kaçit popullit nat kna moat me buk tash tash na kim kry këto ata. Që shtui tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa Muhamedi sasum kishte shuk që për një ç, jo për çan, veç për një ç, apo ishin gjandja bajgë do pun mua me votë. Pastaj shpifi për gruan e tij, që kemi fol tur në xhami për këtë punë ato. I tha gruan e ka lavira. Subhanallahu. Ondoj Subhala njëri veç vet me konë, se duran këtë ponë, lejma o të qyshë u konë pejgambarës në Medina. Gjithashtu, në disa beteja, bërit razina, janë ndau njëtë të tret në ushtrisë pejgambirës avë. Në luft i boni probleme. Kor vdët që kënjëri, kor vdët që kënjëri, Muhammedi s.a.ll. e desh i gjybën e vetë. Kjo e rast i verëtet, allotërëm, me përbas njëri. E deshi gjybe, që që gjybe që ka pas, e deshi. E që pëtëmik i gjybe, tha pështilën e me të qitnjire. Herë, surë Allah, me të pështilët e bubekre, ojë, ojë, pegamber e latë, me gjybe tonë e pështilët e bubekre dhe omeri, ju kë, pështilën, pështilën e dhe vërasnë me gjybe në temë. Pse? Ndo është ta përhatër gjybe së temë, Allah i ja falatë. Subhanallah. E pse boni k Pekatë të një fuqi Pekatë E njëhtë Allahun a Zohë Gjellapë ta Allahu Gjellahu Allah Dit për dit ka që sirop që e shajnë Apo? E dhë opetë Jo e që i pështil me gjybe Allahu Apo i pështil me tesha Por edhe me buke me ushqime me tërët mirët A ka njërzë në tokë që Allahun e mëhojnë? Po dhë dhë dit për dit A ka njërzë në tokë që Allahun Gjellahu dhe finit ti ofendujnë? Po dhë dit për dit Aja u kanalë Allah bukën e herë? Kur? Jo jam. Në që dunja, hanë i dhe për njëftër. Aja njëftë i Allahën, andaj u fëllë që shtotër. Fakti që së për njëjmë Allah në gjë lewala, pas edhe, mungese e këso e dije në bënë që, mësimi si duhet. Op. Andaj forë se e diturisë në kuptan, njohin Allah me emrat e ti, me cilësit e ti. E dyta, njohja e vetë vetës. Me njohë vetën. Vetja e Yonitul Wazer është e ndarë në 3 pjesë. Vetja e Yonit është e ndarë në 3 pjesë. Pjesa e parë quhet Nafsul Mutmainna. Ësht është, është po them kushtimisht një një një një aspekt, një fushë e qetë e mirë atje lulëzon besimi me lehtësi këto obligime të kështu me. Një, një fushë quhet apo Amara bisu. Nat fushë veç thurën, intriga, thurën komplotë kundër së fushës topë. Qysh më kujt më shtin njëtë më buni gjuna, më buni të keqe. Apo edhe në fush quhet e fushë është uh, fu quhet lëwama, çertuose. Aja s'është e përcaktuar, hera me këtë, hera me këtë. Me një veten njëri se cili aspekt tek ai është gavinëmtar, cili aspekt tek ai është që është në pushtetë në fuqi. Me një veten dhe minjoft e treta fuqia e dijes e treta minjoftë metat e vetes tonë ato sifatsia lakmia mashtrimi gënjeshtra zilia xhelozia pundhcia me një vetëm jo Allahun e di vetë munda më gabu munda më gabu apo unë një vetëm ta du do të mos pasruju më marr me veten time njoha e vetës dhe njohja e të metave të vetëve të vetëve të e kumëtu dalimin, kjo është e treta. E katërta, dhja, forcë e dhja, shka duhet? Njohja e rrugës, që më të kalla o të gjellë. Kjo rrugë ka i bjen. Në këtë rrugë që ka ka. Ku jenë stacionet, ku, ku munë më nolë, e ke pa? Për shambull, e, në përrendim ku më pa, do më thonë, aplikacione këshimbo, munë është më fuhtë në internet, Andan ççutat e shush, e shku e shkul për shembull xhamiat, ngjuhën e tyna, ti ç'të ke krej xhamiat e çtit ku janë ato. Me mezi me dhe me këtë, do mufal të kalzoi kë ku du ku më, më shkum u falat. Edhe ti, me pas hort në rrugës, apo me dit ka jon xhamiat, apo ka jon vende çimsuat mufal, ka jon me dit, në yjerë me dit ka st Me di, për shambull, a mu nalë ki punë benzinën më mush, a s'ka gole, se që kjo që i ki kjo karburantë qënë të punë pa tjetër, për shambull, nështë atë ajo, a ju uzu, atë jo, ajo, mushe gjithësyshë, atë ta një dhe 200 km, nuk ka më punë benzinit, jetë në rrugë. Uzu si, dituria për rrugën dhe për shenet e rrugës, dhe e pesta, dituria për rezicet e rrugës, apo, për shambull, ki autoban, ku mund shmigro për 1100 km në orë, Mirpo, shenjat e rrugës rrezidh kalzojnë që mës dhjetë kilometrave ka ngushtim të rrugës, për shkak se po bëhen riparime. Ruhu dalë në shpejtësi. A ka po përpara të kalzojnë 80, 60, 30, i respektojnë rregullat e rrugës, nuk të befason pastaj atje riparimi rrugës atë. Pse a pse e ke nguh, e ke nën shpejtësinë, e et është konform shënjava, nuk e nën shpejtësinë, i ignorojnë shenjat e rrugës, përplasën atje poshtë, çafon atë. E tani thuaj, këto rrugë gjithëpiprishin, jo të kanë kaudhuar si peprishin, pse ke nguh. Ai të kaudhuar si peprishin ugodën, nalesh becin. Na duhet këtu dia, na duhet. Mos më respektua atje 80, 60, 30, 10, ti niche në groh. Ha më të shaj apo sik çurfasaja, po sik çurë tani çabot. Njohja e eh, fshaneve të rrugës. Dhe njoha 10 metra të rrugës. Ktu na duan, na na, na më është tut të mort. Çi kjo është dieta jone. Ta njohim Allahun ton. Ta njohim vetvetën tonë, t'meta tona, ta njohim rrugën për të Allahut, të njohim rreziqet e rrugës, mos devijojmë, mos zot nga rruga, çka kjo është puna jonë, çka kjo rruga jonë, çka ky synimi jonë, çka ky qëllimi jonë. Që çka është çka ne kërkojmë gjithdo individ besimtar musliman dhe muslimane që të mirdhë me shtëpun. Me dije. Kur kjo të bëhet, ç'është duhet forca e dijes pasojë vija, forca e shtytjes, e motivit, e praktikës. E kjo qështë realizohet, edhe kjo për të më shkurë të imesh, ka fundi i djesët. Kanë thonë djetarët, kjo realizohet të shpëdume përkëthy, jo përkëthim bukë falë, përkëthim me kuptu ma ledhme. Na e të forë ca e ndije sa tje këna marrë veshë, kët e atë e këtët meta, kjo rrugë e kështu më rapë, po duhet me levizë. E qëka të futin levizje, fut në vizionin e lloj nderuar, njohja e obligimeve që i ndaj zotit atë. Kto s'jan pun vullnetare. Apo kjo nuk është turizëm. Për shembull, po kem qef një një ovdit piknik me dal, apo edhe për dëfrym me na kalzu pak për shembull për syfatcina. Kjo është piknik? Kjo është obligative të, kjo s'kan nuk nuk nuk dënin piknik për kët punë. Apo? Ose arktim me bo Hajt për shemmull Disponena pak, kalzena pak Dhe që kanë gajta pe kanë beristot Kjo Allah, historiatisë është për disponuti është obligative Barë që jetësure Ki që tu në obligimit e tuja Me që dush më morë Pra ndaj të nërëlezer Po të përmbyllë këtë duat të në dhe që kanë Në hadithi që e Transmeton Bukhari ju në Sahihun e ti Është moslimi sahihun e tij. Hadithin Buhariu Muslim. Çe ka rzemtu Abu Musa al-Ash'ari dhe Abdullah ibn Mas'ud, dy sahabë bashkë. Son se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thon? Do t'ju vije njerëzve një kohë ku pakësohet deturia. Me errë, si pakut, s'ka dije. Jo që u humb Po njerëzit nuk e njëkin dhjen. Paksohet dituria. E pas taj ka thonë, kur paksohet dituria, apo? ka thonë, shtohet, shtohet diqka, do në pakot dituria, të është kur pakot kja, në në garit paksimit të ksojt diqka shtohet. E ka qujtë pegamerësëm ato që shtohet me amin hergjë. Hergjë. Që shtohet hë rëgjë. Hergjë disa ulema e kanë komentuar hergjin se si xhagderdhje të shumë mes njerëzve. Vrohet njëri pa kurdjë. Eçi. Si pa kodeturia apo andaj nuk mundet vrasja edhe dia me kon të njëjtë. S'ka mundsi. Duhet njerëz e dijes, mu hesht me mund të moshtu pastaj se përdisa ka njerëz dijes dhe goja njerëzit jetojnë qetë në paqe. S'kan për çka mund vrojë se i mësojnë dietarë që s'mi kalu problemet ato andaj ka thon yekthrul herx shtohet herx thash disa ulema kan komentuar se si, do të thon çka shtim të vrasjes e gjakdirt allahun na rujt allahun na rujt çu ka thon pejgamberi mi se më mirë më i dal allahut me çfarë do gjinoj se më i dal me gjak pa fajshim çe ke dera vet ça dush bën në dy njerë malet as se më buk kët punë atë e disa ulema nuk kan pëlqyer që kët herxin e kan komentuar edhe me diçka më të shtungur Sikur se im në regjbë elhambe al li rahimullam ta. Ka thonë nuk mune me përkufizu këtë hergjën veç të vrasja. E, e, e ku? Dhe tjo e diçka pak me ma madhe që në të hinë dhe vrasja. E qka është e? Ka thonë kur njerëzit nuk miret me ato që duhet. Qikë ashtë? Ndo dhe në të razinat, turbulinat, fitnet kur për shembull ai që duhet më kon, që tu në vend punës e gjon që tu. E çapo lim këtu, valla këtu Madrid ka ka. Po sot kjo punë Madrid, valla. Kjo punë te vënë. Sikur sa ai që i ka humb një sen tere kaliptrit. Apo? Po dy, edhe pse atë do të më lipsë që tu është. Ju më sku tet drita për lip, se se gjon kur, pse ka më shumë drita ata. Andaj ku njerëz i bëjnë te vani vat. Sot ka shumë njerëz në kënd vend vet ka njerëz që kallzojnë për islamin, për Kur'anin, për këtë. Ai tjetër, ai që duhet më kallzoj për Kur'anin, ai s'është evani ti, apo ai tjetri shoq, jam pëstiti vana ta fam. Mund do të ndodhin trazinat. E kur ndodh kja kur dija s'an vendat. Andaj nee për të siguruar vetes ton mirçjen, sigurinë, rahatin. Udhëtimi është i sigurt vetë Allahu xhalla uala duhet që timi të pajisë me forcën e dijes dhe me forcën e motivit. Mos na motivon apo rëthona e caktuar me kon të mirë. Mos na motivon grumbulli i njerëzve më bomir, por të na shtymin përpara kënaqësi Allahut. Nëse Allah është i kënaqur dhe Allahu xhallahu ala e kërkon prineve, dash obligim iuni ndaj ti, kjo është motiv i mjaftueshëm për të na shtyrë përpara. Pavarësisht, për. a përputhet me çejfët e njerëzve, me teket, me rëthonat e këtyre rraf, gase do të se dhe dëshmohet se Allahu i ka çështje ndër. Për çdo spihet di ato që dikush e ka bërë, për hijet të Allahut është e mirë afta. Andaj ka thonë Abdullah ibn Mas'udi, mos u bë imaan, imaan ibian, mos u bë ai që luhatet. Ç'është kjo citata për dishmëria? Ç'është tek çështë libri njerëz, ç'a ti je kik të njerë. Ç'është frylera? Sër stabil dikon. Apo, jo, bënu ç'don Zoti. Ama po nëbo ç'don Zoti, njihe ç'don Zoti. Nga dyrt e dijes, nga dietarët Se si kushe të thash, edhe knëtësia Allat është vlerë që ketë një rësynuin Në përgjësi, po në detale Pastaj në dimë, begi ketë me gabuap të Se si kushe i cika të shembu I të me hershëm të Kose të për i gamberit sërëllahu a.s. Andajtë në rëzër për ta Arritë forcën e diturisë Dhe forcën e praktikesë dhe motivin E shtytis për para, për me jesë dhe Allat është o gjelë Gjitha këtë në sebepe N Andaj ne kërë themi Allah i jakë në abudu e i jakë në stajin, ne kërëkojmë të këllohë këto dy forësa, forësën e dijes dhe forësën e shtytjes, apo, forësa e dijes është i jakë në abudu, nërso forësa e shtytjes, emotivit është në stajin, kërëkojmë dim për Allah të zogjel, apo, e kërë këtë e bëjmë, prapë Allah i dërzojme duke i thonë, ih dina siratën më stëkim. Kjo është kuptimi që na duhet. Kjo është hapja dhe kjo është hyrja jonë në Islamin tonë në kuptimin e det të feston. Për të bërë rob të mirë, mënon në këtë json. Për të bërë rob të mirë të Allahut, që Allahu i quan abdun salih, so sa emërtim i bukur, rob i mirë i Allahut. E si mund të bëhemi dhe cilësitë e robëve të mirë? Këto do të vazhdojmë mtutja që të flasim, do të thotë gjithë mundu ke që lumtuar dhe kërkuar për identitetin tonë musliman, kush jam unë? Në cilat rruga ime? Hyri jashtë përmes kësaj hapje, të kësaj sure dhe këtij konfirmimi që Zoti xhallahu ala e thanë në këtë jetë. Allahu na udhëzon në, në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu ala na dhajë dije dhe forcë për tësme para. Allah na ruaj nga çdo lajcitë të devijim dhe keqpdrejim i dijes. Na mundsoft Allahu që të pajisemi me besim të pastër dhe vepra të mira gjithmonë duke qenë në Kryjet e dityrive tona Ndej Allahot dhe, dhe, dhe njërzën në përgjësi Me ka që përdofën përsonët Zotëj është për leftë Salahem ala Muhammedin wa ala Ali Hësahem ala sallam